Vamos tratar agora das questões práticas para um instrutor de yoga, que também é da apostila, módulo 6, lição 1. Então são alguns pontos aqui que são importantes, oito deles relacionados às questões práticas que o instrutor deve desenvolver, deve adquirir. Primeiro, obter informações gerais no primeiro contato com o aluno. Para isso, é importante a observação, o exame e o, e o ouvir do aluno, tudo que ele pode expressar. Depois, ele deverá preencher uma ficha com questionários para anamnese e uma avaliação mais detida. Então, é o primeiro olhar que a gente vai ter, isto pode ser aperfeiçoado com algumas técnicas que podemos desenvolver ao longo das aulas, ao longo do nosso da nossa atuação como instrutores, mas que também pode ser facilitado por treinamentos, por exemplo, uma abordagem dentro da visão do Ayurveda, uma abordagem dentro dos Gunas, uma abordagem mais psicológica, com alguma, algum método de análise psicológica, uma abordagem como do Yoga Terapia, uma abordagem como apresentada pelo Fernando Montoto dentro de observações de alinhamentos, de ajustes, né? diferentes maneiras podem facilitar uma observação, por exemplo, do comportamento do aluno logo no início, né? se ele é muito agitado, se ele é muito estressado ou se ele é desatento. Né? Diferentes meios que você possa, claro que não definitivo, né? mas é uma impressão inicial que você teve pode te ajudar a fazer as questões ou até as perguntas que você julga necessário de acordo com esta observação inicial que você adquiriu. Isso pode ser melhorado dentro de uma anamnese. Claro que depois desta primeira observação, sim, a aplicação de uma ficha de anamnese. Dois é manter a mente e consciência descondicionadas dos padrões de formular hipóteses prévias sobre o aluno atentas para ampliar o ângulo de visão sobre os kleshas, os fenômenos kármicos, que estejam se evidenciando nos sintomas do aluno. E no caso, relacionado mais a alguma, alguma deficiência que seja muito visível, né? como por exemplo, algum, uh, alguma mania, algum comportamento repetitivo das mãos, ou dos olhos, ou da boca... É, também aspectos como, por exemplo, o olhar, como que esse aluno olha, como que esse aluno fixa o olhar, se ele é concentrado na troca de informações e comunicação com você. Três iniciar as séries no nível que se encontra o aluno, usando vinyasa krama e outras adaptações dentro da realidade de reintegração do aluno. Claro que é isso, sempre considerando qual o nível desse aluno, qual a visão que você consegue absorver dele. Por exemplo, se ele tem alguma limitação de coluna, se ele tem limitações de flexibilidade que podem ser observadas já nesse primeiro contato. Quatro, observar o caráter e índole do aluno consigo mesmo, ajustando a série de acordo com as mudanças que ocorrerem. Existem três pilares para se desenhar uma série. A resistência, a soma dos esforços e o objetivo adequado do aluno. Os três pilares também podem ser adaptados, pois tudo está propenso a mudar. Isso a gente vai ver logo a mais. Estar paciente das prioridades que a prática deverá trilhar. Então a gente já tem uma visão, pelo menos um desenho de como vai ser a prática ao longo de um período. Se nós sabemos que o aluno tem alguma dificuldade de flexibilidade, se ele tenha rigidez articular ou se ele tem alguma outra limitação, nós temos que ter já mais ou menos um plano e isso não é nada também absurdo né nada complexo, difícil, mas a gente também vai dando uma certa um certo intervalo, um certo período para que a prática seja maturada, seja desenvolvida e aperfeiçoada pelo aluno. Planejar a aula tendo em vista a prioridade imediata. Enquanto que no quinto estágio que nós temos essa atenção ao que a prática deve trilhar, ou seja, uma visão um pouco mais de longo prazo, neste ponto 6 nós vamos ter aqui uma visão mais imediata. Como começar essa prática? Como que o aluno deve ter uma melhor, um melhor aproveitamento já De início, como deve ser esta prática inicial. Então, tendo como prioridade o que ele está precisando de imediato. Sete é analisar o alcance de concentração abstração que o aluno possui para que a condução da prática seja mais completa para o aluno, podendo ele acompanhar detalhes do seu corpo, respiração, pulsação, pensamentos. Por exemplo, a diferença que há numa série de cardíaco e outro infantil. Isso aqui, na verdade, tem a ver com... O nível de abstração, ou seja, como que o aluno pode entender aquilo que você está tentando descrever. Para um adulto, especificamente para um cardíaco, você vai usar toda uma condução, e claro que aqui se referindo a aulas particulares, não estamos falando diretamente de uma aula em grupo, mas para esse cardíaco nós vamos usar uma linguagem e todo um conteúdo de palavras e conceitos que possam ajudá-lo a focar no objetivo que nós temos para a aula, no caso, uma série para cardíaco. Da mesma forma, para uma aula infantil, uma aula de criança, nós vamos usar toda uma outra metodologia, outra abordagem, outra linguagem, uma ênfase mais é, lúdica, então, isso tudo vai facilitando. Então, qual o nível de abstração que o aluno tem? Até mesmo, às vezes, para conseguir compreender conceitos mais filosóficos, ou conceitos mais específicos. Então, isso é muito importante também nesse aspecto. Oitavo é tornar compreensível para o aluno cada segmento da aula ou série, mostrando o roteiro de aula e o plano que seguiremos, que serão aplicados na prática para que o aluno possa acompanhar teoricamente o que está ocorrendo sensivelmente em seu corpo, mente e consciência. Então, isso a gente vai, de certa forma, diluindo o que nós temos como um plano de aula, o que nós temos desenhado para aquela aula, vai ter ali alguns pontos de ênfase, alguns pontos que serão os pontos de que caracterizarão aquela aula. Ou seja, se a aula é, ela é mais dinâmica, com o objetivo de revitalização, então a gente pode trabalhar um tema ou abordar algum ponto que fale sobre a importância da vitalidade, da saúde, do equilíbrio, é, do estado mental, ficar mais tranquilo. Né? Você estar trabalhando a dinâmica da série de aula com o tema. O que, que aquela dinâmica significa para o aluno? Como que o aluno pode entender que a aula de determinado dia é diferente de outro dia? como que aquela série ela está sendo visada para um objetivo diferente da série que foi usada dias anteriores para uma outra abordagem. E não especificar, ah, aquela aula que nós fizemos foi para isso, mas não. Naquela aula do dia você explica alguns detalhes, você conta uma história, você expõe uma pesquisa científica falando sobre determinado tema ligado a esta aula. Na verdade é uma maneira de ilustrar e facilitar com que o aluno possa entrar com mais consciência na prática dele. E dessa forma, considerando os três pilares da montagem de um set de aula, vamos elaborar mais sobre cada um deles, tendo em vista o seu uso como ferramentas didáticas. Então nós falamos sobre a resistência, também sobre a soma de esforços e os objetivos adequados. E essas abordagens são interessantes para termos um modelo, uma estrutura de aula. E, no caso, a resistência, nós vamos ver a resistência como desenvolvimento daquele aspecto antifrágil do aluno. A resistência é justamente ajudar o aluno a desenvolver as forças que ele precisa ou desenvolver a flexibilidade que ele precisa. E não força ou flexibilidade física, mas força e flexibilidade interior, mental, psicológica. Então essa resistência muitas vezes, uma postura de permanência longa, de força, pode exigir do aluno um trabalho interior muito maior. Ou seja, nesse trabalho da resistência, numa série de yoga, nós temos que visar ajudar com que o aluno supere a resistência física e desenvolva a resistência interior por exemplo, o aluno pode começar a, a reclamar a lamentar a se se punir por estar, por exemplo, numa vira virabhadrasana 3 a dificuldade de ficar nela e ficar é, se lamentando e reclamando, sabe aquela aquele sintoma de insatisfação da postura. Né? Então, usar nesse momento o desenvolvimento da resistência, ajudar o aluno a resistir essa tendência a não permanecer na postura, a ajudá-lo a desenvolver a resistência e vencer a dificuldade que é aquela postura, que não é uma dificuldade física apenas, mas uma dificuldade mental. Uma resistência que há dentro dele, ele tem que revidá-la com a resistência a esta limitação. Então aquilo que era uma resistência se torna uma limitação e à medida que ele desenvolve uma resistência às limitações, ele vence então esse limite que está, na verdade, dificultando a permanência dele naquela determinada postura. E isso vai aos poucos se transformando, se convertendo num fator de antifragilidade na vida, que é algo importante do aluno desenvolver a prática do yoga. O segundo aspecto diz respeito à soma de esforços, ou seja, quando ele desenvolve aquela resistência, que ela vai superar e vai desconstruir os limites que o aluno se autoimpunha ou se colocava, né? à medida que ele desenvolve essas resistências, então ele desenvolve uma soma de esforços. E essa soma de esforços vão sendo também colocadas pelo instrutor. Então observe que tanto os desafios né, justamente da resistência, como também os esforços que estão sendo somados para vencer a primeira resistência e transformar aquele limite em resistência, ou melhor, transformar em resistência aquilo que era um limite e ele superar esses limites, na verdade, essa resistência nós vamos ver então como uma barragem, um impedimento que ele consegue transpor. Então isso vai desenvolvendo uma força interior, uma resistência maior para as dificuldades. E à medida que isso vai sendo aplicado, então nós vamos somando o esforço que foi feito para vencer a primeira resistência e se tornar antifrágil com a soma de outras e outras, e outras aulas também tivemos ali um ponto de resistência sendo desconstruído. Então a soma de diferentes experiências que foi tendo em cada aula vão se constituindo um desenvolvimento gradual do aluno. E o instrutor deve ter essa visão, no caso de longo prazo, de como esse desenvolvimento está ocorrendo. Como, por exemplo, o desenvolvimento da né de criar os fundamentos, os nossos conceitos de aulas de asanas, que falamos sobre os fundamentos dos asanas, o que está fundamentando o Virabhadrasana, então dar muita consciência dos pés, do trabalho dos joelhos, dos alinhamentos do quadril, força no ponto kanda, a vitalidade respiratória, o fluxo vital, a abertura dos braços, tudo isso vai estruturando até que ele consiga então entrar no Virabhadrasana I depois desenvolver o Virabhadrasana 2 e por fim conseguir desenvolver o na 3. Para cada uma dessas etapas foi existindo resistências e o aluno foi criando então uma superação dessas resistências, uma antifragilidade. E a soma desses esforços chega em um determinado momento em que ele consegue realizar o na 3 e assim com todos os outros asanas. Então isso é importante o aluno estar conquistando e o instrutor estar munido deste monitoramento de como está sendo o desenvolvimento do aluno e a conquista dele em cada uma dessas etapas, nos asanas, nos pranayamas e também na meditação. E por fim, nós vamos ter os objetivos adequados. Ou seja, nós temos então todo um trabalho ligando... Os planos de soma de esforços e os planos de resistência. Para uma aula nós vamos colocar ali um desafio. Vamos, não podemos acomodar o aluno, nós temos que estar sempre colocando ele num conflito de autoconhecimento, num conflito de autoreflexão, num conflito de autoanálise. Esse é o objetivo dos planos de resistência. Nos planos de esforços é ele perceber que aquelas resistências que foram colocadas para ele, aqueles desafios que ele superou, tem um trabalho do desenvolvimento dos esforços, tem um trabalho sendo somado. E que isso vai no final constituir então um objetivo adequado. E esse objetivo adequado estará ligado no início da aula, no início do nosso plano, desde quando o aluno fez a sua primeira, o seu primeiro contato, nós absorvemos ou registramos a anamnese do aluno. Tivemos então uma visão de como deve ser uma série ao longo do tempo com esse aluno, qual é o objetivo dele, as necessidades, quais as limitações, o que deve ser mais trabalhado. E aí então nós vamos estar apresentando em cada aula os objetivos adequados. Então, para aquele objetivo que ele tem lá na frente, hoje vai ser aplicado com um determinado desafio, com determinado, é, determinada resistência. Então, a soma de diferentes resistências, diferentes desafios, vão se sobrepondo por esforços, a conquistas de esforços que o aluno foi adquirindo. E então, a soma desses esforços e a soma dessas resistências vai se constituindo no objetivo que nós temos para aquela prática, daquele aluno específico. Considerando isso num prazo, às vezes, de um mês a um ano, a anos de prática. Então, está sempre dando essa observação, sempre acompanhando essa monitoria de qual é o objetivo do aluno, as suas necessidades, as suas limitações... E como isso tudo pode ser, então, desenvolvido ao longo do tempo. Então essa aqui é a segunda parte desses, dessa lição 1. Um, e espero ter contribuído para a compreensão de vocês. Grato pela atenção. Namaskar.